Тані Малярчук, Забуття, Міхаелю. Перше, 2016, У черві синього кита. Найважче пояснити і самій собі теж, чому раптом він, звідки взялася моя історія про нього, «Хто ми одне одному? – відповідаю, ніхто. Ми ніколи не зустрічались. Наша зустріч була фізично неможливою. Ми не родичі, ми не земляки, ми навіть не однієї національності. Він поляк, я українка. Він мудрець, філософ у політиці, поет в історії. Я ж людина без особливої професії. полятор словами і ідеями. Можу писати, можу мовчати». Ми настільки різні і чужі одне одному, що ніяка розповідь не змогла би поєднати нас в одне ціле. Якби не моя ірраціональна упертість, я зібрала три точки перетину наших життів. Дві у просторі і одну в часі. Все, що могла, більше просто немає. Ось перша. Якось він провів кілька днів у моєму рідному місці. Саме закінчилась війна, він був посланником української держави. Мав там важливу зустріч. натомість я провела кілька годин у його рідному селі. Навмисно туди їхала. Сільський чоловік. Із старомодними вусами на ім'я Петро, який тепер доглядає його родинний маєток, Раду все показав, але й запитав. А ви йому хто? Чого цікавитесь? Для звичайного відвідувача музею ви занадто багато знаєте». Я відповіла, що цікавлюся просто так. Важко пояснити. Петро кивнув головою, що зрозумів. потис мені своєю мозелястою зашкаралубою долонею долоною руку, я не зізналася, що є ще одна річ, яка нас об'єднує. Дивний збіг, який я помітила зовсім недавно і який плекаю, наче останнє виправдання своєї одержимості. Наші життя один раз перетнулися і у часі. Ми народилися в один день. Обоє, 17 квітня. Тільки він рівно на 100 років раніше. Тепер я часто думаю про час і кажу всім, що лише з часом надходить відчуття часу, що далі в час, то він зриміший. Що довше живеш, то його більше. І всі інші часи, ті, в яких я не жила, але про які знаю, що вони були обростаючий крупинкою мого особистого часу. Нашаровуються, накипають, тому, здається, ніби я прожила безкінечно багато і вже незабаром має називати. Кінець. кінець справді настав. Він прийшов до мене у формі серця в горлі. Так я почала називати несподівані напади паніки. Коли робиться дуже-дуже страшно, а серце – центральний орган мого тіла, раптом гримить і підступає до горла, загрожуючи вистрибнути на підлогу. Я намагалась описувати свої приступи словами – вони – моя армія. Я ж літератор, але слова розізлилися, ніби хтось їх вирвав, помішуючи дерев'яною ложкою. Слова більше нічого не означали. Кінець, який я переживала, кінець усіх часів у мене. не міг був описаний старим способом. Потрібні були нові слова, нова правда, і їх пошук захопив увесь мій розум. Продовж своєї попередньої літературної кар'єри – а це шість невеличких книжечок. Я завжди працювала на комп'ютері. Від руки я ніколи не писала і писати не вмію. А коли треба, то виводжу каракулі і роблю від незвички купу помилок». Комп'ютер, натомість, мій ткацький інструмент. Раніше мені здавалося, що я пишу на ньому так, ніби чукили, і плиту тексту хотілося зробити якомога барвистішим. Тепер процес писання більше нагадую гру на фортепіано. Я музикую, тисну на клавіші віртуозно, ритмічно, нахиляю корпус тіла вперед, пальці заумирають в повітрі, коли мені потрібна пауза, а потім слухняно зупадають вниз на клавіатуру, примушуючи звучати потрібні літери. Раніше я ткала барависту життєву дорогу, тепер пишу неублаганну музику кінця. Реквієм самій собі. Це не означає, що я вже завтра помру. Зовсім ні. Переживши і прийнявши власний кінець, можна жити ще як завгодно довго. Серце в горлі бувало таким нестерпним, особливо перші рази, що я викинулася без вікна, якби в той момент могла рухатись. Аритмія, білю грудять і скронях, брак повітря, запаморочення, нудота... Втім, справді нестерпнім були не фізичні страждання, а викривлення реальності, нове її сприйняття, ніби з протилежного боку. Там того звідки вже не повертаються. Це був уже жах смерті, як про неї не думають живі. Одночасно я переживала втрату чи споконвічну відсутність, найменшого сенсу, основоположного – того, з якого все починається. Питання, навіщо затмарило все решта?» Не було важливо, хто я, а було важливо навіщо, не мало значення коли і як, а мало значення чому. І ось одну таку мить, страждаючи від глибинної марноти, я раптом почала думати про час. Як про те, що об'єднює безкінечну вервицю безглуздих подій, а також про те, що лише у послідовності цих подій сенс і є. І що не Бог, не любов, не краса, не велич розуму визначають цей світ, а тільки час. Плин часу і мелькотіння людського життя в ньому». Людське життя його корм. Час поглинає все живе мільйонами тонн, який гігантський синій кит. Мікроскопічний планктон перемелює і продовжує до однорідної маси. Так що одне життя безслідно зникає, даючи шанс іншому, наступному в черзі. Проте не зникнення ще міло мені найбільше, а саме безслідність. Я подумала, що вже сама однією ногою там, в тотальному забутті. Процес мого неминучого зникнення розпочався в хвилину мого народження. І що довше я живу, то більше щезаю. Щезають мої почуття і емоції, мій білі, моя радість. Щезають місця, які я бачила. І люди, з якими зустрічалась, Щезають мої спомоги. «Погади мої думки, щезає моє розуміння світу, щезає моє тіло, кожного дня дедалі більше. Світ у мені і навколо мене безслідно щезає, і я нічого не можу зробити, щоб його оберегти». Тоді я взялася у великих кількостях читати старі газети. На запалюжених шпальтах одноденок найбільше відчувається крихкість всього живого перед самогутністю часу. Ось воно ще було важливим, заголовки рясніли мріями і страхами цілих народів. Велися дискусії, вибухали скандали, друкувалися спростування, аптеки, книгарні і туристичні компанії вміщували свої оголошення. Хтось збирав пожертви наскалічених у війні земляків, хтось анонсував літературний вечір. На останній шпальті завжди один-два посередині віршики на патріотичні теми для душі. Аж раптом гульк і цей колективний час теперішньо став минулим. Паща синього кита вже відкрита і починає засмоктувати. Редактор із Сумом повідомляє, що через брак фінансування газета припиняє вихід. Але не назавжди. І більше жодного номера. Кінець. Час переміг. Синій кит поплив далі. Так було з першою українською газетою «Діло», яка виходила від 1880 до 1939 року у Львові. 1939 – й став роком завершення багатовікової історії цього міста. Ступ Червоної армії розпочав його нову, радянську епоху, особливою пристрастю якої було вбивство минулого і заборона на пам'ять. Так було з другою великою українською газетою «Рада», яка виходила щоденно у 1906-1914 роках у Києві. Видавець Євген Чекаленко мусив докладати чималізу суми з власних кишень, щоб газета продовжувала існування, бо її ніхто не передплачував. Перша світова війна в радикальний спосіб вирішила цю проблему. І Євген Чекаленко зітхнув з полегшенням, бо самому йому закрити газету не дозволило б сумління. Він казав, що газета як прапор, майорить – значить Україна ще є. Але зовсім інакша доля – газети «Свобода», яку українська громада Америки почала видавати у Нью-Йорку ще у 1893 році. І видає до тепер. Ця газета зробилася моєю улюбленою не тому, що була найкращою, а тому, що все бачила і нічого не забула. 120 безперервних років. Шість поколін людей, об'єднаних однією хронологією – Убивство Франца Фердинанта в Сараєві і падіння Радянського Союзу, пожежа в Гусятині 1893 року, і Хівський різник Антон, який у 1934-му відтяв сокирою голову рідній матері. Або, наприклад, 20 червня 1931 року в Чикаго зареєштовано гангстера Аль Капоне. Якусь миття роздумували над цією інформацією, намагаючись уявити, що в тому самому році діялося в іншій частині світу – у селах моїх бабів і дідів – Приміром, але нагадку не спадало лише те, що тамтишні жінки не носили спідниць і спідньої білизни, попросто її не мали і регулярно, коли припікало, мусили сидіти вдома, щоб ніхто не бачив, як по їхніх литках стикає ритуальна кров. Вже пізніше мою увагу привернули великі чорні заголовки літер. З передової, який сумлінний читач не мав права проміняти на арешт чекаського ганстера, всього три налитих чорною друкарською фарбою слова. Їх неможливо було не побачити, по спині війнуло моторошним холодком. Я перечитувала заголок знову і знову, аж доки перестало будь-що відчувати. Знову і знову. Умер В'ячеслав Липинський». Тоді я не знала, хто він і чому помер, але для когось смерть цього чоловіка мала яке значення. Якщо «Свобода» повідомляла про неї на першій шпальті нехтуючи долею Аль Капони і його нью-йоркських колеги Артура Шульца, якого теж на днях викинуло на буцигарні. Повідомлення про те, що російський письменник Максим Горкий був прийнятий до лав комуністичної партії, так само не перевживало оповіщення смерті за важливість, як і самогубство дружини-рабини у вільні» причиною якого, судячи з усього, послужив нервовий розстрій. У цьому номері свободи нічого не було важливішим за смерть В'ячеслава Липинського, на відміну від нещасної дружини-рабина, ім'я якої взагалі не повідомлялося. Ім'я Липинського не потребувало пояснень, інакше про нього не писали б у тому рядку» що його зазвичай присвячують якимсь світовим катастрофам, як от нищівному землетрусові у Сан-Франциско 1906-го. Я прочитала некролог під чорним рядком. Видатний історик і видатний політик. Наказав після смерті проколоти собі серце, бо боявся бути закопаним живцем. Прокол серця виконали в австрійському санаторії Віндервальд. Тому самому декількома роками раніше безуспішно лікувався маловідомий письменник Франц Кавка. Свідками процедури стали молода донька Липинського Єва і його брат Станіслав. У той самий час, у червні 31-го, моєму дідові якраз виповнилося 5 років. Його мама, не маючи коней, сама випрягалася у плуг, щоб виороти гектар землі, а замість підпису ставила хрестик. Україна, а точніше Східна Галичина, їхня батьківщина тоді ще була частиною Польщі. Моя інша бабця теж уже жила. Її мама мала найкращий голос в околиці, але ним мало хто встиг насолодитись, бо жінка померла відразу після пологів. Удівеєць, колись заможний хлібороб, залишив доньку на східцях дитячого будинку, а сам загинув від голоду у 1933. Їхня батьківщина Малоросія, Підросійська, Надрібнянська, Велика Україна, Українська Соціалістична Радянська Республіка була де-факто частиною Росії. Проте чи можна називати батьківщиною землю, яка вбиває? Я не знаю. Я опинилася в самому черві синього кита. Проковтнула – я все ще маю шанс оживити свою історію. Свою і його – В'ячеслава Липинського, свою історію через його історію. Треба було всього лише зробити вигляд, ніби серце ніхто нікому не проколював, і воно б'ється дотепер у моєму горлі. 2. 1931. Вдих-видих. Насправді про його смерть із деякими запізненнями повідомила вся без винятку українська преса. Умер Вячеслав Лепинський. Лепинський помер. Яка втрата! Нарешті всі знали Лепинського. Без нього стане тяжче чи легше? У будь-якому разі самотніше, бо він нікому не давав нить гувати. З Лепинським умерла українська шляхетність. Він був божевільним туберкульозником, відлюдником. Його вже роками ніхто не бачив, але всі читали, що він пише. Він багато писав, іноді по 10 листів на день. Хтось узагалі розумів його каракулі, хтось узагалі збагнув, що він саме хотів сказати. Його боялися, бо він вимагав від людей гідності, стверджував, що це їхній обов'язок. Кому це треба? Саме так, його ніхто не любив, усі терпіли. І зітхнули з полегшенням, коли він умер». Вороги Липинського написали «Хвалебні некрологи». Вони записалися некрологами ще задовго до того. Всі чекали на його смерть. Дивно, що він не помер раніше. Його виносили з хати на руках. Автомобіль, щоб їхати до санаторію, чекав на подвір'ї перед дому. Чи побачу, що це все, сказав він до сам до себе, оглядаючись. Побачите, ще й не таке переживали, відповіла домогосподарка Липинського Фройлян Юлія Резерфальдівна. Він говорив українською, вона німецькою. Їхнє багаторічне спілкування було налагоджено ідеально. Вона розуміла його найкраще з усіх живих, вміючи розпізнавати його стан, його сьогоднішнього здоров'я лише за глибиною і швидкістю дихання. Аналізувати дихання Липинського було її захопленням. Хобі, яке домогосподарка примудилася досконало відшліфувати поза хатньою роботою. Чищенням одягу та поцупуванням взуття, що його Липинський уже роками не мав на собі. Всі називали Фройлян Фіюлі, старша від свого роботодавця на 5 років. Одружною ніколи не була, посивіла блондинка. Гостра на язик, але одночасно справедлива і любляча. Це її слова – «Куди ви так спішите? Дихайте повільніше. Раз, два. Вдих, видих». Липинський роздратовано усміхався. «Я радий, що взагалі ще дихаю. Дайте мені спокій». «Вдих, видих». Липинський намагався приборкати свої легені, тобто ту їх частину, яка так він думав, ще не породіялася повністю. Тоді Фін'юлія розкривала навстіж ж вікна, і холодний гірський вітер виривався до охайно прибраної кімнати з великим ліжком посередині. Ліжко вже давно служило Липинському за кабінет. За вікном було видно покриті снігом альпійські шпички. Липинський заплющував очі і дихав. Раз, два, вдих, видих. Дві години, три години, ніби гойдався в колисці, натягнуті між двома гірськими вершинами над глибокою долиною. Його ще зовсім чорні вуса потрохи вкривалися інієм. На подвір'ї також стояла донька Липинського Єва. Вона спеціально приїхала з Кракова, коли дізналася про серцевий напад. Напад стався в кінці травня. Лікар добрався 6 годин, бо в горах панувала страшенна негода. Каламутні води з обтесаними обкамінням, стовбурами, молодих дерев стікали бурними потоками з високогір'я. Розмиваючи навіть добрі дороги, не те, що стежки... Лепинський дуже нервував. Він юлі стояла у вікні, і він, як дитина, питав кожні хвилини Йде? Ще ні, але вже скоро. У моєму стані, відгукував він. Я не можу дозволити собі чекати на лікаря так довго. Було вирішено їхати до санаторію. Липинський подав свій архів Андрею Шептицькому, митрополитові Української греко-католицької церкви, щоб на виручені кошти оплатити дорогий побут у Вінервальді. За архів, лист, рукопис, нотатки, неопубліковані статті та матеріали до них отримав кількасот доларів. Цього мало вистачити на перший час». Липинський з самого дитинства готувався до смерті, але саме тепер, коли вона підійшла у притулк на 49-му році життя, він раптом з усіх сил почав її опиратися. Не хотів умирати, бурмотів собі підніс, ще би кілька років. Коли думав, що за ним ніхто не спостерігає, було би добре те і те дописати, того і того побачити, те і те зробити, знищити політичних ворогів, їх у Глипинського було достатньо, провести кілька днів з донькою, можливо, поїхати з нею до моря, як колись з її матір'ю. Шкода тільки, що бризи так йому шкодять. Бризи і бізи. Його убивці, Вітри. Що Лепинського знищало. Він розрізняв їх на запах, За запахом вітру визначав годину. Вітер, що віє її о п'ятій ранку, пахне інакше, ніж той, що заступає його о шостій. Цей запах уже був різкішим, дещо свіжішим, як ранкове мило. Лепинський розрізняв їх усіх, бо саме вітри гнали його ціле життя, все далі і далі. На сам кінець, зробивши заручником однієї невеликої країни, в якій за власною волею після розпаду імперії ніхто не жив би. Холодні північно-західні бізи витурили Липинського з Женеви, де він провчився рік на соціології. Вони ж у купі з потужними західними прогнали його з Відня, де він близько року був послом Української держави, очолюваним гетьманом Павлом Скоропадським. А потім вони ж стали причиною виїзду з Берліна, де Липинський переконаний, що просвідчена монархія для України – єдина можлива форма політичного правління, намагався втихомирити придворні інтриги і нагадати екзильному кандидатові на українського монарха про гетьманську честь. Женева, Відень, Берлін. Слухаючи його легені, лікарі кожного разу хитали головами і радили їхати геть. Вітри вигнали Липинського з його життя і прорекли на довічне уз'язнення у цьому чудовому і водночас ненависному передгір'ї Аркпільських Альп. Штирія. Три кілометри до залізничної станції. Півгодини потягом до Граца. П'ять годин потягом до Відня. Пошта Тобельда-Бегдек. Будинку Бедику, чи як він сам його називав, Штербургаус, домик на смерть, коштував зовсім небагато. Всього 5500 шилінгів, тобто 800 доларів, але для Липинського, який вже давно обходився 20 доларами на місяць, і ця сума була захмарною, допомогли один меценат із Канади і брат Липинського Станіслав. За це Липинський відмовлявся від будь-яких зазіхань на батьківській маєта в Україні, в селі Затурці, недалеко від Луцька. Там тепер господарював Станіслав – успішний селекціонер, виводив в основному нові серти пшениці та картоплі. Старший блад Липинського, Володміє, був лікарем і жив у Луцьку, мав перший у місті автомобіль. Втім, родина Липинських, правильніше було б сказати, Ліпінських, не володіла великими статками. Це були польські шляхтичі середньої руки, які трималися на плаву лише завдяки добрій освіті й розумному господарюванню. Брат Станіслав теж приїхав, коли почув про серцевий напад. Він дещо втратив форму, нажив черевце, риси обличчя зм'якли. Так зазвичай стається із щасливо одруженим Добряком, який він без сумніву, був. Виносячи Липинського з дому на руках він лагідно приговорював. «Я тобі казав, Вацлаве, що купувати дім у такій глушині не варто. Чому ти не міг переїхати до нас у Затурці? Там досить місце, чудова природа. Вітрів майже не буває. Марія і діти були б раді. Ти знаєш, як вони тебе люблять». «Не називай мене Вацлавом», – хрипів Липинський у відповідь. Брат і донька розмовляли польською, Липинською – українською. Цю фразу не називаєте мене Вацлавом, Липинський взяв собі за зброю, ще коли йому виповнилося 19. Тоді він був повернувся з Київської гімназії на зимовій вакації до «Затурець». За обіднім столом зібралася вся родина. Липенський мовчки слухав місцеві новини. Гімназійна форма особливого йому пасувала, підкреслюючи струнку, хоча дещо затулену і надто худорляву поставу. І густе, чорне, як смола, волосся, по гімназійському, було зачесане назад. Вацлаве, як тобі вчиться? Нарешті спитала матір. Кара Ліпінська. Всі глянули на нього, і що довше тривала мовчанка, то більше зростав інтерес присутніх. Ванда, сестра Станіслав та Володзімєш пильно дивилися на брата. Хіба що батько Казімєш Ліпінський із властивою йому безтурботністю продовжував делікатно наминати святковий котлет. Липинський несміливо прочитав горло. Вацлав. Клара все ще чекала відповіді, і тоді Липинський вперше вистрілив зі своєї нової зброї, нелегальної, тієї, яку йому пізніше доведеться не раз виймати з кобури для самозахисту. «Не називай мене Вацлавом, я В'ячеслав». Батько ледве не вдавився котлетом. Матір зойкнула, брати і сестри мовчки переглянулись. Липинський на додачу говорив українською, а цю мову, хоча це й не мова ніяка, а сільський діалект, суміш польської та російської. Родина Липинських ще ніколи не чула з уст освіченої людини, тільки від місцевих бідняків. «Сталося щось, про що нам треба знати?» – спитала Клара Ліпінська, з усіх сил намагаючись зберегти спокій. Вона була жінкою невеличкою, але владною. «Я вважаю себе українцем», – тихо, майже нечутно озирнувся новоспечений В'ячеслав. Його впевненість потрохи зникала, сутулість ставала все помітнішою. Клара Ліпінська нарешті не витримала. «Який же ти українець? Ти поляк, сину! Всі ми поляки від діда-прадіда!» Липинський мовчав. Похнюпивши голову, було видно, що він незгідний і погоджуватися не збирається. Але ще не має достатніх аргументів для відсічі. Він робив так завжди. Мовчав, щоб мати трохи добре підготуватися перед надпладом. Клара Липинська, як ніхто, знала цю синову властивість і тепер її трусило від люті та безпорадності. Він завжди таким був, ненадійним, слабовитим, неврастинічним, а тепер ось, будь ласочка. Остаточно зійшов з розуму, святковий обід на тому скінчився. Всі розійшлися по своїх кутах, набурмосені і злі. А вночі випало незвично багато снігу. Лепінський лежав в кімнаті і, втупившись у стелю, боявся, що дах проломиться під тяким тягарем, і його засипли білою кочугурою ніби землю, у свіжовикопаній могилі. Ще не раз пізніше його охоплюватиме відчуття, ніби він лежить на самому дні, де холодно і самотньо, і звідти, зсередини, дно здається ще глибшим, ніж насправді. Бездонним, здається, навіть не дном, а вічним вертикальним падінням вниз. І Лупинський розпашливо здіймає догори руки, щоб зачепитися за що-небудь, якісь невидимі поручні, і втриматися. Його рішення продовжити навчання на рільничому факультеті в Кракові дещо знизило напругу в родині. Хоча обробіток землі тоді цікавив Лупинського не більше, ніж мода жіночих капелюшків. Для молодого чоловіка його походження і статку рільнича освіта була дуже раціональним вибором. Землевласники мусили знати, що робити зі своїми гектарами. А де ж іще вчитися молодому полякові, як не у Кракові? Переросте, сподівалася Клара Ліпінська. Вацлав, хлопець розумний, просто бунтує. Брат Станіслав розсміявся, коли почув знайомий, вже давно переболіли. «Не називай мене Вацлавом». «Маєш рацію», – сказав він. «Добропорядного Вацлава з тебе все одно так ніколи й не вийшло». Тепер, у 1931 році, світоглядні конфлікти між ними втратили гостроту. Станіслав, називаючи брата Вацлавом, робив це умисно, жартома, тільки щоб подратувати. Коли вже все відбулося, всі війни закінчилися і всі битви програно. Імена найменше, що мало значення, більше не було причини для суперечок. Все, що залишилось, діри в легенях. Раз, два, вдих, видих. Повсідалися в автомобіль. Фін Юлі теж їхала до санаторію. Без неї Липинський не уявляв свого побуття. Вона мала поправляти йому подушку, домовлятися з лікарями, читати в голос газети, подавати вночі воду, класти на чолодолоню і словами «Це гаразд, гарячки немає». Фін Юлі мала прислухатися до поривчастого дихання і визначати, чи Лепинський ще живий. Іноді він сам у цьому сумнівався, тоді вистачало глянути на Фін Юлі, і домогосподарка заспокійливо кивала головою, мовляв, не турбуйтеся, живі. Шофер завів мотор. Була сьома ранку. Дорога займала 1 чотири-п'ять. На дерев'яних сходах дому залишився стояти вірний пес Лепинського. Його багатолітній секретар Савур Ципріянович – він помахав рукою на прощання. Невисокий, рудоволосий чоловік, приблизно того ж віку, що й Липинський, радом десь із Києва, хоча ніхто жодних енциклопедій не знайде відомостей про місце його народження». Людина привид, людина тінь. Мешкав разом із Липинським останні 11 років після того, як втік із вкотре захопленого бішковиками Києва монтажним потягом до Відня. Там він знав лише одну адресу. Готель «Брістоль» на рінгу, один, а також те, що в ньому квартирував український посол. Прийшов і став у фоє під вікном. Порт'є недовірливо зміряв прибульця з ніг до голови. «Я до посланника Липинського», – повідомив Ципріянович. Але портє замахав головою. Пан посланник сказав свої повноваження і зараз вибирається на нове помешкання. Взагалі він дуже хворий. Дайте йому нарешті спокій. Ципріянович розгубився, але йти не йшов, бо не мав куди. Портє повторював одне й теж. Дайте йому спокій, діть собі, тут немає на що чекати. Внадилися, як мухи на стерву. А хто тепер посланник України? спитав Ципріянович у розпаші. Портє вибухнув звідки мені знати, чоловіче добрий, знайшов кого питати. Цієї миті до фоє спустився Липинський, гострі доглянуті вуса. Акуратно зачесана густа шевелюра, великі очі, неприродно живі, як для такого змарнілого тіла. Біля входу на Липинського чекав екіпаж, який мав відвести його на лікування до санаторію. Він Юлі давав розпорядження візникові. Пане Липинський. гукнув його Ципріянович і перелякано замовк, бо не знав, що казати далі. Липинський зупинився і потально глянув на Ципріяновича. Порадьте, куди мені йти, пане Липинський? А хто ви? Михайло Петрович, Совур Ципріянович». Я йому вже казав, що тут немає на що чекати, втрутився портє. Лепинський закашлявся. Він Юля простягнула йому білу хустинку з червоною нашивкою В. крапочка Лепинський. А що ви вмієте? раптом спитав Липинський. «Я секретар, безнадійно пробурмотів той. Працював у уряді, директорії, у канцелярії Міністерства освіти. Нас евакуювали з Києва місяць тому. Які мови знаєте? Знаю німецьку, французьку і російську. А українську знаєте? Це моя рідна мова. Навідайте мене у санаторії в Бадені через місяць. Якщо дійдемо згоди, будете моїм секретарем. Я якраз шукаю». Ципріянович подякував. На очі навернулися собачі сльози відданості, але він змахнув їх руками потертої суртучини. За дверима Липинський докинув. «Ви маєте де зупинитись?» маю, пане посланнику». «Я більше не посланник. Називайте мене В'ячеславом Казимировичем». Він щось шипнув порт'є, тоді вийшов з готелю і сів в екіпаж. «Пощастило тобі», – буркнув Ципріянович у порт'є і звелів йти за ним. Він просто людина добра, от і всі й користуються. Я гнав би таких, як ти, добі своїй матері. Злетілися, як мухи, на стерву». Через місяць вони про все домовились, і Циприянович одразу заступив на службу. У різний час він мав різні завдання. Окрім своїх прямих обов'язків секретаря, виконував важку хатню роботу, ходив за лікарем у разі гострої проблеми, іноді по кілька разів за одну ніч. Зустрічав на двірці гостей і віз їх на гору фірою. Це Циприянович листувався від мімені Липинського стими, хто видавався самому Липинському нецікавими. Відповіді комплюював і давніше написаних листів. Самовільно фантазувати, хоч як і Кортіло, права не мав Зустрічався з давніми друзями Липинського у Відні Випитував у них про теперішнє життя А потім детально переповідав усе господарові Іноді прибріхував, прикрашав, іноді замовчував чию смерть Зарплатня Ципр'яновича становила 2 долари місячно плюс харчу І дах над головою Вряди ряди годи Липинський виділяв йому додаткові премії але Ципріянович переважно відмовлявся, бачачи, що тому самому не вистачає лікування. Ципріянович здоровий, він ніколи не потребував багато. Єдина його проблема – це болючі зуби. Інколи Липинський оплачував секретареві дантиста. По в цій його роль виконував звичайний терапевт, який про зуби знав лише те, що вони переростають боліти, якщо їх вирвати. Їхній робочий ранок виглядав так – він Юлі заходила до кімнати і відчиняла навстіж вікно, щоб Липинський почав дихальні процедури, так зване лічення воздухом. Ципріянович діловито запитував, «Сьогодні будете писати самі чи диктувати?» – запитував даремно. Липинський уже давно не брався за олівець, його каракулю потім ніхто не міг розібрати, навіть він сам. Диктувати, і Цеприянович заносив до спальні свого ідола, своє божество, свою друкарську машинку. За неї він був ладний умерти. Машинка годувала циприяновича так, як корова галицьких селян. Він обережно ставив її на стів, а сам сідав поруч і розминав кисті, немов хірург перед делікатною операцією. Я готовий В'ячеславе Казамировичу, скільки листів сьогодні. «Один, але зробіть дві копії, і я прошу вас, Ципріяновичу, не перекручуйте того, що я кажу, не виправляйте. Як ви думаєте мої помилки, пишіть так, як я диктую». «Але слово закінчення пишеться з двома, Н. це вам кожен, кого не спитай, підтвердить». Липинський нервово відмахувався. Та пишіть, як знаєте, дідько з вами. Однаково ж, зробите по-своєму. Мені друзі вже не раз переповідали, що ваш машиноропис різниця від листів, написаних моєю рукою, і що деколи вони мене в цих листах не пізнають. Цей Пріянович навчився не реагувати на подібні нападки. За роки служби він якосердно прощав Липинському такі мовні викрутаси, яких жоден порядний секретар не стерпів би. Хлополапський, наприклад. Ну що це за слово таке? Що воно означає? Хлополапська небезпека. І розумій як хочеш. Або безвласна державність. І сміх і гріх. Але Ципріянвич терпів і, сцепивши зуби, друкував навіть ще більше «нісенітниць». Іванові – Кравецькому. Липинський назвав ім'я, адреса та й чекав, поки секретар вицокував на машинці стандартний заголовок «Бадик» – «Пошта, тобельба» – «Австрія». З вікна заносило віхолою. Вуса і брови Липинського потроху ставали білими. Вдих-видих. «Вельми і дорогий пане Іване», – повільно почав диктувати. «З нагоди різдвяних свят і Нового року пересилаю вам сердечні бажання всього найкращого». Дякую вам за ваші побажання і за вашу пам'ять. Одного тільки вашого побажання не можу зрозуміти. Повороту до рідного краю? Кому я і нащо в цім ріднім краю потрібен? Ципріяннович сповільнювався, йому теж ставало холодно. Ні, маю надію, що Бог милосердний, принаймні наприкінці, звільнить мене від дотику з українським громадянством, якому я віддав все, що мав, яке мені подякувало найтяжчою, яка тільки може бути обидою для чесної людини. Ні один голос не став у моїй обороні. Коли настало не менш шумовення, як тепер на руїні росте в поріррі і розривається, пір'я подвоєне Р. Я знаю, як писати пір'я, обурювався Ципріянович. Не мусите мені це говорити, В'ячеславе Казимирвичу. Вибачте, вибачте. Я це за звичкою, Продовжую. Моя Україна умерла. Я не маю до чого і до кого вертатись. Підпис «Померший для померших». «Померший для померших? Що це за такий підпис? Ви ще ж ще живі? Просто пишіть, як кажу». Ципір'янович корився, голос коментуючи це, що дуркує. «Померший для померших. Дата? 30 децембра. Писати децембра чи грудня? Пишіть децембра». 30 грудня 1931 року з високими поважаннями Ваш Липинський. Потім Липинський просив залишити його самого. З коридору було чути, як він плаче. Продовжуючи заладновати до санаторію автомобіль, Цпріанович не здогадувався, що бачить господаря в останнє. Інакше він був би якось підготувався, може обійняв би його. Вони ніколи не обіймались, тільки гіркали, хоча поважали один одного і не могли один без одного обходитись. Якось після чергової правописної суперечки Ціпріянович так розсердився, що аж був звільнився і демонстративно поїхав до Вітня шукати іншу роботу. Просидівши у їхнього спільного знайомого Жука два тижні і так і не дочекавшись вибачливого листа від Липинського, повернувся. Липинський без слів прийняв назад. Вибачливого листа він так написав, але не знав, на яку адресу слати. Є одна світлина, де вони разом. Липинський у своєму незмінному государському халаті з ціпком у руках. Ципріянович у добротній байкаровій сорочці в косу клітинку. Кольорів не видно, бо світлина чорнобіла, сидять пліч опріч. Перед будинком у Бадегу, на задньому тлі чужі діти, мабуть, брата Станіслава. На дворі тепло, тераса закладена квітучими вазонами. Обидва чоловіки збліднілі, в худлі, неширокі в плечах. Липинський дивиться на об'єктив, Ципріанович кудись у бік. Яйцеподібна голова, потилиться вже зовсім лиса, брови насуплені. Ципріанович – людина-привид. Ніхто в жодній енциклопедії не знайде відомостей про його детальне життя». Ніхто не знає, що з ним сталося потім. Зі смертю Липинського умер і він. Єдине, що Ципріанович по собі лишив, це коротенький, але детальний, майже фізіологічний, опис останніх днів життя свого господаря. Через їх його надрукував один львівський журнал. Ципріанович повідомляє, що подорож до санаторію минула щасливо. Липинський був веселий і сповнений надій. У санаторії відразу зробив вистракування камфори. Наступного дня, після ретельного огляд, він Юліс спитала в лікаря, чи є якась надія. І той, хитаючи головою, відповів, що Липинський приїхав сюди помирати. Господиня не надала словам лікаря великого значення, бо подібне чула часто. Брат і донька після довгих розмов із хворим від'їхали. Липинський встав тільки вранці, бо сидячи втомився. Господиня читала йому німецькі газети, увесь час він був у повному притомності. Спав з відкритими очима, постійно повторював, що мусить ще прожити пару літ. Казав щось про море й про сіль. Згадував свою жінку, з якою після розлучення в 1919 році більше жодного разу не бачився. Господиня домовилася, щоб його висповідав священник, на що Липинський погодився, але здивувався, запевняючись, що почувається не так зле. О восьмій вечора після чогового використання кампори жалівся, що дуже втомлений і хоче спати. Господиня поправила подушки, він заснув, спав з відкритими очима, дихав, як звичайно, коротко і часто. Він Юлі дрімала поруч у кріслі. Коли пів на одинадцяту почула глибокий видих, порахувала до п'яти, більше вдихів не було. Три, тисяча дев'ятсот третій. Краків. Байливо вдягнений, свіжоголений, нігті плекані, весь у чорному, навіть краватка чорна таким професор український Ягеллонського університету в Кракові Богдан Лепкий вперше побачив його у себе на лекціях «Ви з Росії?» – запитав. Липинський підтвердив. «З Волині на лекцію з української мови забрів випадково, бо, власне, студіює агрономію. Але зовсім не шкодує, бо лекція виявилась дуже цікавою. Говорив українською краще за українських за походженням. «Зачудований професор Лепкий відразу запросив його з товаришем до себе додому на чай». «Дякую за запрошення. Прийду з превеликим задоволенням, пане професоре», – відповів той. «Тільки прошу, називайте мене В'ячеславом». «Феномен», – розповідав усім професор. «Чистий феномен». Професор був людиною винятково щедрою і добропорядною, славився своєю гостинністю, а також покірною дружиною, яка мовчки поїла і годувала частих гостей у квартирі Лепких по вулиці Зеленій у Кракові. Квартира ця не раз слугувала притулком для українських митців і літераторів, які приїжджали до Кракова без крони в кишені. Тут постійно ошивалися підозрілі україномовні елементи в надії, якщо не на дах над головою, то принаймні на триразове харчування денно. Покірна дружина професора Лепкого мала всіх їх за «Я не можу відмовити нужденному вкусні хліба», – говорив їй Лепкий. З гордо піднятою головою все глибше залазячи у борги. Така наївна щедрість і романтична віра у безкорисливу працю на благо українській ідеї – Тім завжди відплачувалися йому сторицею. Лепкого мало слухали, але до нього горнулися. Це давало відчуття звершеності. З усього його значного доробку Лепкий писав історичні романи, віршував, складав календарі, малював, видавав, редагував. Невдячні нащадки запам'ятають лише один єдиний тужливий вірш про журавлів, які відлітають чужі краї, наперед знаючи, що загинуть дорогою назад. Професор і справді помер на чужині, але від старості і своєю смертю, що для людей його покоління і життєвого вибору можна вважати за велике щастя». Матеріальне становище родини різко поліпшилось після того, як Лепкого запросив до Яголенського університету викладати українську мову. Хоча саме відкриття кафедри стало антинауковою санкцією в середовищі славістів, переважна більшість яких вважали українську мову діалектом чи то російської, чи то польської мови, чи обох одночасно. Видачі діалект на рівні університету здавалося нонсенсом. У Російській імперії діяла заборона над рук малоросійськими наріччями. А перерахування одиноких українських словників прирівнювалося до революційної діяльності, каралося в'язницею чи засланням. Регулярні обшуки навчили хранителів словників передавати їх з рук в руки за щонайменшої підозри на черговий трус. За українською мовою у поводі аристократичні родини могли позбутися привілеїв. Лише кілька таких родин супереч небезпеці все ж говорили по-мужицьки. Австро-Угорщині українську мову не забороняли, але її викладання в університеті було також справою майже неможливою. Бо з підручних матеріалів існувала всього тільки одна. видана 10 років тому – граматика. Та й та призначалася школярам, а не студентам. Попри це професору Лепкому вдалося блискуче викручуватися в такій ситуації – коли бракувало граматики, він читав українську поезію. Коли бракувало української поезії, він співав українські пісні. Фольклор та любов до побутової старовини – це все, чим могли похвалитися українство 1903 року. Розділене між двома імперіями, вона ще раз більше нагадувала пристрану пелюкою декорацію, яку просто забули розібрати – Світ застиг у своїх застарілих пропорціях, подібний до мілкого, але теплого сплаву, якому великим рибам не було місця. Зате жаби і мальки почувалися тут прекрасно. Молодий поляк, студент рільничого факультету Вацлав Ліпінський був таким мальком. Але вже тоді багатьома, особливо професору Лепкому, було зрозуміло, що з нього виростає щось зовсім інше, ніж планувалося. Липинський швидко став професоровим улюбленцем і часто засиджувався на вулиці Зеленій до пізньої ночі. Дружина Лепкого не мала нічого проти, бо на відміну від решти пройдисвітів, Липинський походив з багатої родини і в питанні грошей відзначався гарничними презентами. Волів переплатити, аніж харчуватись за чийсь рахунок. Він завжди цемно цілував господині дому руку, перепрошуючи за пізній, ранній, недільний, довгий, короткий візит. Лепкова шарілася. «Який він смішний», – говорила вона чоловікові. «Але краще не смішний, ніж голодний». Зазвичай Українське товариство Кракова, якому неформально головував професор Лепкий, збиралося в каварні Мружинського на ринку. Власник каварні щодня притримував для цієї нагоди столик, праворуч від входу, біля вікна, і навіть погодився замовити з Львова україномовну газету «Діло». За столом велися все ті самі дискусії. Промлявість української громади, безвихід українського питання, неграмотність українського села і підлуватість української натури. Сам Мрожинський, непомітно відливаючи гостям кави в горнята чи в келихи вина, уважно запам'ятовував почути, переписуючи потім все слово в слово на папір. І щотижня передаючи маленькі симпатичні конвертики агентам таємної поліції. Його доноси, однак, рідко дочитувались до кінця. Певна контрольована доза підпільної революційної роботи пасувала Кракову, як жодному іншому галицькому містечку. Не дивно, що саме тут, у, здавалося б, серці польського гонору, студент Ліпінський на очах у багатьох свідків перетворився на Лепинського і добровільно вступив до лав українських громадських діячів. Ніхто його туди не кликав і особливо не вітав, прийшов сам. «Феномен», – повторював професор Лепкий. У всьому завинив пам'ятник Іванові Котляревському. Того вересня 1903 року його нарешті встановили на протопопівському бульварі в Полтаві. І ця подія мала колосальний, досі нечуваний резонанс. Гроші на погруддя зачителю української літератури і вершителю легковажного українського водевілю зібрали швидко. Так само вони вшвидко виконали проект погруддя, але урочисте відкриття багато років відкидалось через категоричну незгоду царського уряду з написом на постементі рідний край своєму першому поетові Іванові Котляревському. Царська цензура не пропускала напису, боячись, вочевидь, що після першого поеда слідують і інші. Словосполучення рідний край теж звучало неблагодійно. Українські адвокати з Харкова Микола Міхновський, чоловік нерозважливий і надзвичайно категоричний, автор скандальної брошури Самостійна Україна, накладе на себе руки у 1924 му Підстоюючи право на нещасний надпис, навіть був надіслав гнівного листа міністру внутрішніх справ Російської імперії Сип'ягіну. Останні слова в цьому листі, маючи бажання, можна було легко витлумачити як погрозу. Українська нація мусить добути собі свободу. Хоча би захиталася ціла Росія, хоча б пролилися ріки крові, а та кров, що проллється, упаде, як народне прокляття, на вашу голову. Пане міністр, і на голови всіх наших гнобителів. Міністр внутрішніх справ Сип'ягін, на щастя, для самого Міхновського не встиг адекватно відреагувати, бо вчасно був застрелений членом російської бойової організації». Покри це від сентиментів у підсумку все одно довелося відмовитися, і погруддя підписали лаконічним. Іван Котляревський, 1769-1838. Цензура погодила відкриття і нарешті. У вересні 1903 до Полтави з'їхалися чи не всі відомі українці. Активна студентська молодь із Києва, головний редактор львівського діла – Письменники, композитори, історики, галицькі діячі і депутати Віденського парламенту. Пам'ятник став символом протесту проти гноблення українського народу, а приїзд до Полтави – з правою честі. Ще ніколи досі українство обох імперій не заявляло про себе так гучно. Для більшої переконливості навіть розшукали служницю Івана Котляревського – 111-річну Варвару Лелачиху, яка єдина серед живих бачила поета на власні. Очі. Розгубившись перед таким розмахом, царська цендура заборонила під час урочистостей користуватися українською мовою, спалахнув скандал. Увечері напередодні святкового мітингу в дубовому лісі під Полтавою студентство провело таємні збори, щоб скласти план дії у зв'язку з цією забороною. На збори задля конспірації пливли човнами, і човні було так багато, що тамтечки на річка Ворскла здавалася вкритою іграшковою флотилією. Гарячі голови закликали до збройного виступу, але більше цю ідею не підтримали. Добре знаючи, що до Полтави стягнуло урядові війська з цілої губернії. Збройний виступ закінчився кров'ю, арештами і ще більшими репресіями. Обрали тактику мовчазного протесту. Її втілили наступного дня під час офіційного прийому в просвітницькому будинку. Делегація з Галичини виступала першою. Їй, як за кордоні, дозволялося говорити українською. «Честь тобі, славний городи!» – звернувся до публіки депутат Віденського парламенту. І вщерть набита зала вибухнула уваціями. Після того на сцену увійшла підданка Російської імперії, яка й собі хоч дуже тихо Заговорила українською. Міська голова Трегубов стервожено підскочив і блідий, як смерть, нагадав, що українською будь-які привітання заборонені, публіка заревіла. Чільний український письменник Михайло Коцубинський підійшов до Трегубова і вручив йому обкладинку від своєї промови. Саму промову ні, бо вона написана забороненою мовою після чого демонстративно покинув залу, так само вчинила решта промовців. Глядачі підтримали протест і за лічені хвилини вщерть набита зала спорожніла. Міністра внутрішніх справ Російської імперії Плеве, автора заборони української мови на час полтавських заходів, уже через кілька місяців після описаних подій уб'ють російські терористи. Так само, як і його попередника. Одночасна терористична група «Оборона України» спробує підірвати пам'ятник Пушкіну в Харкові. Але чомусь ніхто у цьому злочині не розглядить принципової і вишуканої помсти за його полтавську колегу. Увесь український світ неабияк розхвилювався. Шпальти газет рясніли з погадами очевидців. Кожен, хто був у Полтаві, розповідав про незабутні враження, величезне одухотворення та відчуття небувалої солідарності. Професор Лепкий з такої знамененої нагоди влаштував у себе наприкінці листопада святочну вечерю, на яку запросив найближчих друзів та деяких лояльних до українців місцевих поляків. Саме з ними вже після півночі, коли дружина професора давно спала, зав'язалася неприємна суперечка, яку розпочав раніше мовчазний і погідливий студент Лопинський. Це дивовижний акт. Перемоги громади над диспозитсмом. Пристрасно прокоментував він подію, на що хтось менш романтичний зауважив, що все це могло би бути не закономірністю, а чистою випадковістю. Українська громада стадо наївних овець, якими керують вовки. Вона слабка і безпомічна, бо не має своїх лідерів. Нові лідери підростають, ми мусимо стати цими лідерами, вигукнув Лепинський. Не смішіть, пане Лепинський. Вас, поляка, українська громада першого здасть вовка, або з'їсть сама. Українці-вівці ще тим м'ясо їдять. Лепинський замовк на деякий час, але в квинлив кімнаті знову притихло, сказав несподівано: Польська інтелігенція України не має іншого виходу, аніж як підтримати неминуче становлення української держави. Присутні поляки, чоловіки у віці, оторопіли. На подібні твердження братів українців, вони мовчки усміхалися б і кивали головами, але такі, таке стерпіти з уст собі подібного їм не дозволяв гонор. «Молодий чоловіче», – почав один із них. «Які дурниці ви говорите? Нехай мене вибачить, шановний господар цього дому, але щоб українська держава була замало одного пам'ятника у провінційному містечку. Ви не вважаєте?» Липинський не мов би цього чекав. «Пам'ятник – це початок. Українське відродження неминуче. Ви провидець?» Не треба бути провидцем, щоб передбачити очевидні речі. Вже давно підтверджені історією. Українці, розділені між кайзером і царем, опинилися в ситуації, коли мусять або здатися і загинути як народ, або повстати». В історії немає жодного прикладу того, щоб якийсь народ здався з власної волі. Український народ не виняток і здатися без бою не буде. Він переживе подібне всередині XVII століття і спромігся на визвольну війну, яку, між іншим, очолив саме український поляк Богдан Хмельницький. Український поляк? Пхе, не існує такого поняття. А ви гляньте на мене, прирував Липинський. Чи я існую, бо я український поляк? Моя мова польська, а віра католицька. Ані відмови, ані відвір. Я не відмовляюся і не відмовлюся, проте чую себе зобов'язаний у момент повстання українського народу стати на його бік. Це не романтичні переконання, як багато хто думає. Це справа логіки та політичної доцільності. У Польщі таких, як ви, пане Липинський, називають регенегатами. Липинський спалахнув і скочив з місця. Ренегат зраджує своїх, а я своїх не зраджую. І вам не вдасться мене в цьому переконати, чи не був ренегатом Богдан Хмельницький, син польського старости, піднімаючи проти польської корони політичну революцію нечуваних масштабів. Чи не був він ренегатом, спричинившись до загибелі польської і до повстання української козацької держави у 17 столітті? Хмельницький, як і я тепер. Розумів її історичну необхідність. Свої – це ті, що живуть поруч із тобою. Спільна земля робить людей спільниками, а не мова чи релігія. Обурені поляки, не попрощавшись, розійшлися по домівках. Газ у світильниках залишилось на самому дні – за недвору через шпари у вікнах пробивався крижаний вітер. Він – мужній чоловік, – мовив професор, щоб розвести густу тишу. Липинський забився у фортель і не ворушився. Ніби боявся, що світ, який він щойно з нічого для себе створив, не виявиться мертвонародженим. На якусь мить здалося, що він уже жалкує про кожне виголошене слово. І тепер нічого не хотів би більше, аніж забратися з цієї тонкої ламкої кригегеть. Так, далеко він ще ніколи не заходив. Ви перший поляк, від якого я чую щось подібне. Лепкий розлив, у кришталеві чарки пахучу прозору рідину. Мар'єлле, абрикосівка, друзі, передали звідня. Зараз якраз те, що треба. Липинський відсунув чарку. Велике спасибі, пане професоре, але я уникаю міцних напоїв. Після них мені цілу ніч бракує віддиху. Він піднявся, даючи зрозуміти, що вже хоче йти. Миттєва слабкість минула. На обличчі Липинського тепер проступала жорстка холодність. Відмежованість, як у добровольця, що вже за самим визначенням немає права на дезертирство, дягаючись він сказав. «Я вам дуже дякую за вечір. Мабуть, ціле своє життя його пам'ятатиму». «Не впадайте в крайніші, дорогий мій товаришу. Ось моя вам порада». Лепкий теж підвівся. Вони стояли один навпроти одного майже одного зросту. Обійнялись». «Знаєте, пане професоре, мені оце, не впадайте в крайнощі, завжди було якесь неприємне. Я не сумніваюся, що ви бажаєте мені самого тільки доброго. В жодного разу я не хочу образити вас різкими словами, але я кажу, як думаю. У крайнощі не впадають тільки лукаві й буягузи, а людина гідна віддається ділу, заради якого живе повністю, не шкодуючи ані себе, ані інших». «Ваша рація, пане Липинське, я прошу вибачення і забираю свою пораду назад». Хотів зменшити напругу, але бачу, що з вами треба пильно слідкувати за язиком. Ви, як зачуєте фальш, вигризаєтесь у горло, ніби тигр. Липинський одягнув каракулавий підшубок, попрощався і вийшов у морозну ніч. Рахувався як предблуда, нічого навколо не помічаючи. Протягом трьох років навчання у Кракові він мешкав у готелі «Полські» поруч із міським арсеналом, що його родина Чортороський нещодавно викупляв до своїх бездонних архівів. де б не був, Липинський завжди винаймав помешкання якомога ближче до джерел інформації. Одну з трьох кімнат у готелі – невеликому, але пишному і доволі дорогому – на його прохання заставили етажерками, щоб було куди складати природні книжки – Липинський сів за стіл, сподіваючись записати свої враження від вечора, на грудній книжці, але швидко відмовився від цієї затії. Лише поставив дату і традиційно в таких випадках почуваюся хворо. Фіксування думок було для нього чимось на кшталт необхідної щоденної гігієни духу. Коли ж із якихось причин думки не приходили, він вносив до книжечки дату і ставив поруч чорний хрестик. У відсутності думок Липинський бачав підступи невідомої науці хвороби. Ще однієї на його голову важко зітхнув. Не роздягався, не лягав, кракив у першу шкіри в Липинському свої зуби. Виштовхнув його в невідомість, де холодно і самотньо, і де самому треба вирішувати. Що є добро, а що зло. Там ніхто не порадить і не підбадьорить, навпаки. Висміють і залякають, лиш би завдати знайти себе справжнього». А який він справжній? Ренегат? Зрадник? Свій? Чужий? Поляк? Українець? Вацлав? Ячеслав? Хто він? Відповідь ховалася в гущавинах розуму, але Липинський вже здогадувався, що вона не мала значення Не мало значення, ким він був, мало значення, ким він хотів стати Лепинський мусив вибрати чиюсь сторону, але хоч би яку сторону він вибрав, однаково буде зрадником Зрадник його нове ім'я І вся життєва сила відтепер піде на те, щоб носити це ім'я з гордістю Чотири, двітисячний, перший золотоволосий чоловік Час – це великий синій кит. Він поглинає мене разом з усіма моїми думками, переживаннями, спогадами. Але щоб насититися і могти функціонувати, йому потрібно безліч таких, як я, мільярди крихітних, майже невидимих світів. Вони перемішуються і стають поживою, але не стають одним великим світом синього кита. Кит живе у своєму власному китовому просторі абсолютному і незаміненному, в якому відсутність потреби щось подумати чи про щось загадати». Згадувати моя розкіш. Я напружуюся чманію, ніби падаю в якийсь бездонний вертикальний тунель. І немає за що вхопитись. Пальці даремно шкребуться об ідеальну гладку поверхню. Я падаю в минуле. Хочеться закричати, але голос заумирає в надрах тіла. Що його вже незабаром не можна буде назвати моїм. Лише спалахи любові. Не тією, якою любила мене, а тією, якою любила я. Іноді освітлюють темряву навколо. Вони – чоловіки, хоча любила є не тільки чоловіків, чомусь дуже між собою схожі. Всі троє – світловолосі, з округлою формою голови. Хоча це теж звучить трохи дивно, адже заведено вважати, що голова завжди округла. Я так не вважаю. Бувають голови настільки гострі, чи прямокутні, чи неправильної форми, що їх просто неможливо назвати округлими. Округла голова – це голова, яка котитиметься, щоб її зняти з шиї і покотити. Так я могла б зробити з головами чоловіків, яких любила. Вони котилися б ідеальною плавкою із однаковою швидкістю. Їхнє золотисте волосся виблизкувало б при цьому на сонці, якби сонце тієї миті світило. Всі троє мали голубі очі. Лише тепер я це усвідомлюю, бо загалом маю здатність не помічати кольору людських очей. Я не пам'ятаю, не розрізняю, ніколи не зауважувала кольору очей моєї матері. Приміром, чи батька, людей, яких бачила найчастіше у своєму житті. Іноді мені стає соромно, особливо перед очними фахівцями, які бездоганно знаються на найменших відтінках райдушних оболонок. Я не помічала кольору очей чоловіків, яких любила, але тепер, згадуючи про них, я чітко згадую ту голубінь, в яку щоразу погринала, коли на них дивилася. Голубі очі пасували цим чоловікам як найкраще. Вони не могли мати жодних інших очей, тільки голубі, кольору безхмарного неба, морозний лютневий день. У цих очах читалося піднесення і сум водночас, меланхолія, нудьга, яка видала їх зсередини. Я збурювала їхню нудьгу лише тимчасово, як легкий вітерець збурює бездонне гірське озеро. Протестуючи, я прагнула зарадити моїх голбоких чоловіків із кимось, хто мав би очі чорних чи бурих відтінків, якомога чорніших, якомога брудніших. На ділі ж я зраджувала одного голбокого з іншим». Перший з'явився, коли я розпочала навчання в університеті. Насправді мені було цілком байдуже, що вчити, але вчила я україністику. Не менш захопливим я скористалася б і в хімії, чи юриспруденції – бо загалом любила деталізувати інформацію, розгалужувати знання і рухатися кожними розгалуженнями у глибину доти, доки вистачить силі пам'яті. Натомість мені важко давалося синтетичний аналіз, узагальнення, сходження за допомогою кількох деталей на саму вершину дерева заради масштабної панорами. Чудесних панорам я не бачила, лише чудернацькі захопливі двір рибниці, які втім я навчилася сортувати і на основі випадкових подібностей утримувати в голові. До слова, моя голова не округла, а яйцеподібна, з видовженою щелепою і випуклими вилицями. Таку добре було б по смерті вивісити на палі в таємничому підземеллі, щоб якати ідеальністю черепа нечистих туристів. Пригадую, що мені було дуже важливо запам'ятати якомога більше деталей з української барокової літератури. Вона мала не надто високу художню цінність, принаймні на смак сучасного читача але була наймовірно цікава історичному супроводі. Іменами забутих і щойно тепер віднайдених авторів, про чиї долі нічого не було відомо. Тому ніщо не обмежувало політ моєї фантазії, вишукані назви творів. Зазвичай духовно-релігійного характеру заворожували мене, людину слабкої віри своєї малозрозумілістю. А